Aurrei eta publiko berezeari zuzendutako hartza Altzoan festivalaren hirugarren edizioa abian da arte. Emanaldi eta ikusgarri ezberdinak antolatu dituzte. Festival honen berezitasuna euskal kulturari irekia dela. Dantza ikusgarriak, ipuin eta elezar kontaketak eta musika emanaldiak biltzen ditu. Egitarau zabala da antolatu dituzten ekitaldiei dagokionez, aurren dantzaldia Kiki Bordatxo eta Jose Kazagonekin Ipuinak eta hendako eskolen kontzertua izartxo taldearen hartza iguzki ikusgarria besteak beste. Uaina azpeitia hartza altzoan festivaleko prentsa arduraduna. Bai, Euskal kulturari dedakitzeko festival bat da eta horur bat dira dantza ikusgarriak, musika, kontzertuak, ipuin eta aire kontaketak, Maritzuri konpainiak dehen uhjasa emanaria ere emanen du, Eta igandean egin nendea errobiko irri elkargoko talde alde guziekin uh, da, uh, lehen urratxa izeneko uh, egun bat. Eta nun uh, be, um, gaztek parte hartuko duten uh, dantza eman aldi bat emanen dute eta dantzaldi bat izan nendea kikiborda eta josekaz zobonek alaiturik. Festivala igandera arte zabalduko da eta aipatutako ikusgarrietaz gain Gistuen manaldiak, Marizuli konpainaren lau urrats eta kitxo, eta Errobi herri elkargoko dantza taldeen elgarretaratzea izango da